Порубані, посічені ченці лежали по шляхах, і тіла їхні клювало гайвороня та здичевілі собаки. Лише небагатьом вдалося сховатися від безбожних вони молилися, що миті, не піднімаючись з колін, що хвилі з їхніх вуст лунали молитви й благання помилувати край, велич краю ковтнула невблаганна лета. Які все ковтала, що не було з Богом. У ньому запанувала орда. В усі кінці світу, куди втекли князі, летів наказ ханів, що вони можуть повернутися додому, але щоб мати право здобути бодай якийсь наділ, мусять їхати в орду на поклін ханові, віднині володареві та повалителеві Київської Русі. Щоб здобути ярлик, повинні вклонитися поганським богам, зректися Господа Ісуса Христа, якому понад чверть тисячоліття молилися в цьому краї, де несли свою варту його ангели, і куди він послав багато праведників, мучеників, святих, що очистили дух цієї землі від скверни темряви. Господь просвітлював цей народ. Через віруючих князів, через печерських монахів, через священниство, що в недільних проповідях навчали люд хрещений як душу свою берегти від погибелі, але пітьма не відпускала ті душі християнські і терлувалася в них, тримала немов на привязі, паразитуючи на невеликовній болячці, каїновому гріхові рай тихих дібров та солов'їних садів, повноводих рік та буйних зелених лугів страждатиме, а народ із століття в століття питатиме сам у себе, за що нам таке? Але в нього усе меншатиме тих, хто зуміє відповісти нелукаво і мудро, Буде безліч вродливих, талановитих, співочих, веселих, роботящих, щиросердних та гордих, але поволі зникатимуть ті, що є сіллю землі, світлом для світу. Три дні три ночі на сонці, і в повному місяці стояв віщий знак. Знову наблизилася до землі комета – торкнулася туманним хвостом у краю і понеслася у незвідані далі. Непроглядні хмари сховали світила, а в ті чорні, що посунулися зі сходу, несли смерть. Крик стояв, плач, лемент. Втікали смерди від Ордбатия, втікали князі. Ховалися по лісах, у щелинах, по чужих землях. Ординці ж виловлювали люд християнський і мучили. Палили і нищили храми. Пограбовано було і понищено Золотоверхий Михайлівський монастир. Ординець познімав позолочені куполи, які усе ще пам'ятали тепло рук великого зочого. Раділи волхви – Заклинателі іщуни, час їхній повернувся. Дивись, ординець поверне на ці схили богів, звідки було їх вигнано. Поставить знову капища та ідолів, розставить по всьому краї. Погани переписали усіх вцілілих і обіцяли помилування та життя, якщо знову обернуться в язичників і вклоняться богам та земному богові Батиєві нащадкові грізного Чингисхана. На поклін до хана йшли з землі русської князі й бояри. І кожного волхви змушували пройти очищення вогнем та вклонитися сонцю і воді, дереву і ідолам. Аж потому просили у повелителя світу ласки і дозволу на багатство свого краю. І він роздавав ті щедроти, тішачи своє пекельне серце але надто втішалися поганські боги, що ради спокушених земними скарбами християн множаться і ростуть. Ходили по Києву і по всьому охрещеному краєві господні ангели в одязі мандрівних кобзарів, співали псалми та промовляли до вцілілих. «Ви ж прийняли хрещення, а так багато серед вас почувають себе поганими», як ворожили по хмарах, зорях, так і ворожите. Як чаклували – віщували, так і віщуєте. Як поклонялися сонцю, воді, вогню, так і продовжуєте поклонятися. Як приносили в жертві один одного, так і приносите лише зветься це братовбивством. Ви й закликали до себе погибель. Ординці полювали за ними – але вони миттєво танули в повітрі. Однак на всі часи пітьма зненавиділа мандрівних кобзарів. Орда розповзалася по краєві, як муровиця. Обклали русичів тяжкою даниною. Хто не міг її виконати, розплачувався кров'ю. Забирали ординці хлопчиків. Лише минула богодухівку. Минула рось саме в тій місцині, де оселилися нащадки предслави. Вони, як і їхні предки, сповідували закон і мали щедрі весни та теплі погожі літа, врожайні осені, казкові зими. Жили вони в любові один до одного та праведності. Завдячували богодухівці тим Любомиру, правнуку предслави. Палало гнівом і осмутою його серце, бачачи, у яку темряву вкинуто було його край, яке поганство і беззаконня знову розгулялося по всіх поневолених землях. І вирішив нащадок великого княжого ключа, що летів по життю по правий бік, податися до хана на балачку. Хоча б словом захистити християнський Київ. Нехай побачить темний ординець, що не всі лякливі і не всі зраджують христову віру. Зібрав рідню відданих краян і рушив до Києва. Вирішив спочатку заїхати в Печерський монастир і одержати благословення праведника-монаха, що був його духовним батьком. Стояла післяжнивна пора. Якраз скінчив Любомир і свою косовицю, зібрав збіжжя і зважився на далекі мандри, в Орду. Виїхали, коли сходило сонце. На спочинок зупинилися в полудень у мальовничому хуторі. На пагорбі, де вони припнули коней, стояла церква. Любомир перехрестився і прочинив двері. Побачив молодого богомаза, що розмальовував райські ворота клав останні штрихи. Любомир вклонився. Богомаз шанобливо схилив голову і назвався Тихоном. За хвилину в обох з'явилося таке відчуття, що вони з народження знають один одного, зросли разом, і нині ділять хліб, сіль та щире слово. Повідав Любомир, куди і чого йде. Тихін вислухав і промовив. «Візьми мене, брате, не сила більше терпіти цієї наруги. Скажу ординцю і я свою правду. Кривду він страшно нам чинить. Давно палаю гнівом на нього. Скількох наших синів ковтнула орта? Завтрашній день у нас темні погани отбирають». Швидко помив руки, забіг додому, і вони знову погнали під коней. Добралися до печер аж наступного дня пополудні. В монастирі саме скінчилася служба Божа, і монахи відпочивали. Любомир та Тихін спустилися в печеру і повідали праведнику, чого прийшли до нього, і куди вирішили йти. Монах вислухав, перехрестив у Бог і прорік. Нехай Господь дарує вам свою силу а Святий Дух нехай весь час перебуває у вас, щоб ви змогли сотворити свій християнський подвиг. На вас будуть тиснути, будуть спокушати славою, владою, багатством, але ви не згоджуєтеся поміняти небесні скарби вічні на тимчасові земні. Бо ж скільки втішитися ними? Якийсь десяток, три літ – та й по тому. А щедроти Господні вічні, Бо ж сказано у святому письмі, Яка ж користь людині, Що здобуде весь світ, Але душу свою занапастить. Не стрибайте, діти мої, через вогонь, Не вклоняйтеся дереву, воді, ідолам, Не споживайте ані їхніх наїдків, Ані їхнього пиття. Ось вам святе причастя. Коли настане ваша година, прийміть його, і Отець небесний укріпить ваші сили. Проводжала їх рідна земля тихим лагідним дощиком, не наче плакала за кращими своїми дітьми. Довго їхали побратими, багато земель минули, поки добралися в орду, Осінь на землю ступила, павутиння бабиного літа розвішала. Ханова сторожа повела їх до палат. Побратими були рушили і вклякли, побачивши довгий лабіринт, по того тунелю горіли вогнища. В кінці стояв ідол сонця – кущ. З усім віч підступили волхви і сказали, «Пройдіть очищення вогнем, – Вклоніться сонцю, а вже тоді йдіть на поклін до повелителя світу. Він вас чекає, бо вже майже всі, можна владці вашого краю, тут побували. І всі вклонялися нашим богам, і всі щедроти ханові отримали. Любомир перехопив у погляд волхва й промовив. Не можемо ми вклонятися тому, чому поклоняєтеся ви. Ми віримо лише у Пресвяту Трійцю і вклоняємося Отцю, Сину та Святому Духові. Тому що Господь триєдиний сотворив, не кланяємося. Те для людини Він дарував для її добра, а не поклоніння, додав іконописець стуманіли на обличчях волхви. Кинулися в ханові палати, впали перед ним і розповіли про оказію, якої ще не було. З очей пекельного мужа полетіли пучки полум'я, а з рота не слова, а вогняні ятагани. «Все зробіть, аби вони вклонилися богам, що дають мені силу і владу над народами» як давали повелителю світу моєму дідові Чингисхану. А побратими вже відійшли своїм гуртом від ханових палат. Наздогнав їх вельможа на змиленому коні, правицею рубанув повітря і проклекотів, «Не вклонитеся нашим богам, не пройдете очищення вогнем, знаєте, що ви мертві. Муки вашої і смертів жахнеться саме пекло. «Поклоніться!» – стали благати побратимів розгублені поляни, що прибилися разом з улюбленим душпастером Любомиром. «Чи ж вас убуде? Ну, пройдете поміж тих вогнищ, то й що? А душа залишиться християнською». Любомир іронічно усміхнувся на ті слова – так лише фарисеї чинили. Робити як поганин, а вважати себе охрещеним? Ні, не гідно це. Не душогубиця, готовий померти в ім'я Спасителя. Може, край свій хоча б трішки очищу і вимулю Божого прощення. Ще дужче благали його, «Згадайте свої родини, дружин, дітей, в ім'я їх це зробіть». А побратими стали співати псалми та причастя, яке вручив їм монах, прийняли. «Скоріться», – благали їх, – «бо вже он і коти от хана йдуть». «Не скоримося і не поклонимося, християнами Ісусові діти» відповіли водночас, неначе хтось всесильний промовляв їхніми устами.